28 квітня. Глорія завжди зустрічала мене, коли я вертався з роботи, і починала розпитувати, що сьогодні у мене цікавого трапилося. Щось питала, ледве я переступав поріг, коли зливала мені на руки, подавала рушника, коли годувала. Слова вимовляла начеб автоматично, безбарно, творячи щоденний ритуал. «Може б ти помовчала?» – не раз хотілося сказати мені, і все ж не казав, а слухняно розповідав і розповідав. Ми обоє ніби втікали від чогось суттєвішого. Іноді мені навіть здавалося, що від загрози – мовчанки. Вона жила тепер зі мною і в прямому значенні цього слова – я запропонував офіційно оформити наші стосунки, але Глорія відмовилася. Не тому, що не кохає мене, але так буде чесніше. Адже якби ми офіційно одружилися, це наклало б на неї певні обов'язки. А вона не впевнена в собі, чи вистачить мужності опиратися, коли той другий її покличе. Лярва. Не вимовив, але подумав я, стиснувши п'ястуки. Втім, я так само стиснув свою волю в кулак, аби не кинутися на неї. Та осторога, що вона цього й чекає, і ще щось стримала мене. Щоправда, від того дня я поклав собі, якщо вона піде до нього, вистажити і тоді... Що буде тоді, я не знав. Сама думка про те, що я можу вбити невідомого мені коханця Глорії, змушувала мене тремтіти. Але я був переконаний, що рано чи пізно, а це таки трапиться. Мусить трапитися. Інакше не буде кінця нашим стосункам таким принизливим для мене. Можна було кинути к бісу Глорію, але я відчував, що мені це не під силу. Я соромився свого кохання і кохав Глорію. До того ж, покинувши її, я визнавав свою поразку в невидимій, ніким, ані мною, ані нею, не оголошеній війні. Щодо батьків Глорії – то вони поводили себе зі мною так, ніби я справді одружився з їхньою дочкою. Їхнє запобігання часом ставало нестерпним, і тоді я почувався останнім негідником. Чомусь саме у такі хвилини приходили думки, що моє кохання до нещасної кульгавої дівчини не справжнє, що коли щось і є, то лише фізичний потяг. Але це ще жахливіше, думав я, і мені хотілося втікати світ за очі. Була ще правда таємниця, до якої причетна Глорія. Але чи важила вона щось? Війна ж наша тривала і в ліжку. Щовечора Глорія майже ритуально дорікала мені, що я вже не люблю її, свою калічку, казала, яка вона бридка і ненависна, огидна і потворна. Я запевняв, що це не так, шептав найніжніші слова, однак з часом починав усвідомлювати, що це таки правда, що дійсно, кохаючи її, прагнучи її, Вважаю її бридкою, огидною, потворною, якою вона і була насправді. І все більше і більше крок за кроком позбувався полуди кохання. Хоч і не хотів цього, я все більше перетворювався на таку собі тварюку, котра прагне з зглорію лише фізичної насолоди. Тобто ставав таким, яким мене і хотіла бачити Глорія, якщо тільки я не помилявся у її ставленні до мене. Одній ночі я зрозумів, що Лора в такий спосіб готує мене до своєї зради, після якої вона вже не повернеться. Це відкриття не так, щоб і вразило мене, просто стало на якусь хвилину прикро і я мимоволі відсунувся від жінки, що тихо спала поруч. І тут же подумав, що й сам прагнув би такої розв'язки. «Прагнув?» – перепитав я подумки, і не знайшов відповіді. Я кожен вечір підсвідомо чекав, що прийду додому і не застану її. Проте застану записку. Та білітиме, а точніше б сказати – крива витиметься на столі. Але поза як такого не траплялося, то я став придивлятися, чи бува моя коханка, дружина, не побувала у лапах найбільшого мого ворога в день. Я прискіпливо роздивлявся її тіло, іноді ввечері, а більше вранці, коли вона ще спала, але ніяких змін не завважував. Старі рани зажили, нових не було видно. І в якийсь момент я відчув, що поволі починає зарубцюватися і моя душа. Я вдивлявся у себе, у свої почуття і виганяв чорного звіра, котрий щовечора досі приходив під моє вікно,